Avui és dilluns, és el quart dia d'aquesta tercera setmana en el que estem fent un entrenament de la gestió de l'estrès i del malestar emocional. En realitat t'estic explicant una sèrie de tècniques que fa centenars d'anys que funcionen, unes tècniques mil·lenàries, en realitat explicades amb un llenguatge del segle XXI perquè nosaltres hem de ser capaços de, o som capaços de recuperar aquesta aquesta saviesa i traduir-la al nostre llenguatge o si no serà una pena perquè, perquè es perdrà i crec que no val, jo crec que no val la pena, jo crec que s'ha d'aprofitar. Aquesta setmana estem treballant una idea clau. Bé, de fet, dues. Estem treballant la idea de centrar-nos en la nostra realitat però també de les veus que moltes persones creuen que són veus motivadores que són veus estimulants, que són veus que és la nostra consciència, però que en realitat són falses amigues, perquè ens exigeixen. I aquesta és la veu. Aquesta és la veu més perillosa perquè com que és invisible, no puc lluitar contra ella. I aquesta avui durant el dia, avui que és divendres, te demano que estiguis molt atenta a aquesta veu, perquè a vegades actiu has de ser has de ser millor mare has de ser una bona professional has de ser valenta has de sortir de l'armari has de has de saber dir no has de ser capaç de tenir una mica de caràcter has de ser més eficaç has de ser més ordenat has de ser més net has de ser més valent i molta gent considera que aquestes veus que et diuen això són amigues amigues perquè t'indiquen una cosa bonica però en realitat t'estan maltractant i avui avui et demanaré que, que parlis amb elles si aquesta veu et diu és es que ets una mala mare tu la mires, somrius i dius si sí, oi tan medio, mediocre co mamara. Ya veus. Faig al que poc. Si aquesta veu et diu hauries de ser més valenta. La miras y li dius, Sí, o ¿eh? te que encara no ho soc. Si aquesta veogo et diu ets una cobarda, hauries de sortir de l'armari. La miras li sonríu y dius. Sí, sí que sóc covarda, sí, és veritat. Si aquesta veu et diu hauries de ser més eficaç i somrius i dius no sóc gaire, oi? Bé, faré el que pugui, però no te les creguis. No bara, no et barallis amb elles. Tens permís per ser una mare mediocre. Tens permís per ser una persona poruga. Tens permís per ser una persona lenta, tens permís. Quan aquesta veu et digui, has de pensar més ràpid, has de ser més àgil, la mira i si dius, no cal, carinyo, no cal, si és que jo no sóc ràpida, i és que jo no sóc àgil, a la millor amb el temps milloraré, però no penso maltractar-me, va, calma't, perquè fixa't-hi que és molt injust, és molt cruel, exigir que les persones siguin la millor mare del món perquè de millor mare del món només n'hi ha una i què passa amb les altres milions i milions i milions de mares no són prou bones mares? clar que ho són tu ets la millor mare la mare perfecta que necessita la teva filla o el teu fill ets la mare perfecta perquè és la mare que tens i, el que tu... I tens el cos perfecte per tenir l'experiència de vida que necessites i tens les circumstàncies perfectes per ser qui tu ets. I si lluites contra tu acabaràs maltractant-te, acabaràs patint. Així que la feina d'avui és mirar aquestes veus, aquestes falses amigues, no confondre-les amb, no confondre amb, amb la motivació, no confondre-les amb, amb la veu de la consciència i simplement dir girar el cap, somriure cap a elles, somriure-les i dir: “S sí, puc ser mediocre, sí puc ser covarda, sí puc ser desordenada Si sí, puc tenir sobrepess, sí puc estar per sota del meu pes ideal Sí puc tenir estrès, Perquè si no a vegades ens maltractem a vegades hi ha persones que tenen angoixa i aquesta veu els diu no hauries de tenir angoixa i això encara ens angoixa més. A vegades hi ha gent que té estrès i aquesta veu li diu no hauries de tenir estrès i això encara ens estressa més. I en canvi quan li diem sí és veritat, puc tenir estrès. Sí, és veritat, puc ser una covarda. Sí, és veritat, puc tenir angoixa. No passa res. De cop, és molt possible no sé, prova-ho, eh? és molt possible que vegis que dins teu alguna cosa canvia. Només cal que ho diguis des de la més profunda sinceritat. I la segona cosa que et demano avui, que és dilluns, és que un cop que hagis dit això a la teva veu, a les teves veus, a aquestes falses veus, et centris en el que sí pots fer, en lloc de posar l'atenció en el que no pots fer. I d'aquesta manera, avui dilluns seguirem entrenant-nos en actuar dins de la nostra realitat i alhora anar desemmascarant les veus que diuen ser les nostres amigues, la nostra consciència, però que en realitat són traïdores. En realitat són aquestes veus que ens maltracten. Bé, doncs, desitjo un dia que avui pugui ser molt mediocre i sent molt feliç, sent mediocre. Jo ho seré, perquè si no hauria gravat un àudio molt més maco molt més ben fet, molt més estupendo que aquest i no, només he fet aquest. Així que t'envio un petó molt gran per aquest dilluns i si vols ens sentim demà.